Mendikalonso bueno, naiz atortzurroko antolatzialetako bat. 10 urte betetzen ditu Atortzuk eta ehurrengo Atortzo Margarrena oso berezia izango da. Batez ere biharrosoi nagusen gaitik batetik, pentsatzen dugu zerbait eh ospatzekoa dela 10 urte betetzea ez dela egunero gertatzen, gainera Iruña herrian da, eta Atortzuko euskaldun zoherrekin pentsatzen dugu ba, benetan e, posteko zerbait dela, postutzeko zerbait dela hori daren eta bigarrena e, gaur egungo egoerak, ez. Eguera horrek behartzen gaitu, ba, legin berezi bat egitera ere bai. E, ikusten ari gara, indiz, baina e, Euskal Preso politiko gehiago dauzkagula, maksimo historiko batzutaren lugarela, eta jakinda tortxuren, e, tortxutik ateratzen den eteken ekonomiko ura, ba, erabiltzen dela, dispertsuak eragiten dituen gazto e, herraldo iaiek, arintzeko, Ba, Horregatik esaten dut, ba, egoerak behar tzen gaitula atorttsuua mar hau e, egitera. Esan bueno, bezala badukaten hemen erotzeko oraindo arte konfirmaturii dauden hogeitairu talde dira gaur, baina gehiago izango dira, dato zen astetan eta gelabetetan, Eh, Aipatzea, ez bide ikusita gero, nik ustean nahiko galditzen dela amargarren oner dimentsioa, baina, bueno, eh, izendatu nahi dugu edo, jakin, jakin arazi nahi diogu euskal herria eta, bueno, mundu guzteari hau izango dela elkartasun festarraldoia, ez hori dela bere bere nagusietako bat edo, nagusiena. eta, eh, bai, Espi martu nahi duguna da, inoiz baino gehiago, aoruz gutia guinba alkartasun festak au, inoiz baino gehiago izango dela horrela. Izan ere hau bai aterako dela aurrera e, batetik ehundaaka lagunei esker, e, laguntzer aatorrkoen e, lagunei esker, eta bestetik e, bai e, inzitu nahi dugula edo bai e, esan behar dugula e, ozen eta argita garbi hau. Aterako dela aurrera batez ere musikaren munduan hartu duen e, kompromesua gaitik, ez. E, argi esan behar dugu, atortzurrok amarrian egongo diren talde guztiek ez dutela ezer kobratuko, bakarri gastuen gaitik, etorriko direla. orduan duan, e, pentsatzen dugu horrek ere egiten ematen diola oso bultzada polita eta benetan azten dela ja, onarritan azita elkartasun festau sortzen, ez. Ero zabatzuk eh datorren esan e, bezala edo datorren labetetan eh ja zehaztuko diskizuegu, nola banatuko dugu eh festa arraldoi hau, egongo dira musika eredu ezberdinak, eh musika gune ezberdinak eta, eta gainera egingo dugu oso esfortzu ondia, bueno, teknikoki ere ba espektakulo, ba guk e, lehenengo eh maiako espektakulo ezkeintzeko, ez? Eh jarriko ditugu behar diren gauza guztiak jendea, etortzen den jendea alik eta goxone agoteko, eta horregatiba kanpalekua, eta behar diren, e, bueno, espazio guztiak e, jarriko ditugu ere, e, ba, esan bezala, mundu guztiak agoteko alik eta erosuen. Eta, gainera, hau bez ez bakarrik musika festivalbait baizik, eta esan bezala elkartasun feste herraldoa, ba, baita ere, saiatuko gara, Euskal Herriak eta es Euskal Herrian dagoen e, elkartasun hori edo implicazio hori ba, ba Argik ba argi geragarria edo eh nolabait e, ere izatea. Horregatik ba ezberdin iniziatibak e, jorratuko ditugu ba asteburu luze horretan zehar, ez eta egongo dira itsaldiak, e, erakusteka erakustek erakusketak markatu Eta, eta, bueno, eta azkenean, mm, arlo guztietako, e, bera elkartasuna, erreprezaratu ekiko elkartasuna dirazten duen, arlo guztietako, bueno, adirazleak egongo dira. Azko gelditzen da, agitake, bostila bete aurretik, baina, bueno, argi daukagu, Euskal herriak eta herri honek daukan kompromisoa gaitik, e, ba, aurrera terako dugula apostu hau, eta hau baina azko zeundia direnak ere bai ez. Hori gure aldetik, oraen, bueno, eh etorri dira esian, eta komako parteideak, nolabait beste talden izenean, orduan igual, ba, talden eh elitzere, bai igual entxungo dugu en venido koma ezian si si terei comentar algo tamén en nombre de los grupos de de la Corchu 10 o, o por qué os apuntáis a esta fiesta o bueno, pues se... como <coughs> autor jamaria en ditugarra zein dai daipatem ezela horregun presko escolarri bizen agora da, da, bezala, gore, un, pues, gore, da pues, Sekula soculoño preso goido askola soculoño represion dio pobedola da orduen hautengotan pizkat pues nuestro gran grito de arena es gu aportazio ba pizkat horri ba horri frentea iteko o, o pues musika sa tenia un vezela la pues borrocarago tres dago bo, dicen osan gutresna represia horriteko daia da, parte ba da itugu uneko talde gaztigar ta, Ikusita ze cartel joan berdan, eta ze talde joan berdan, guteko ya hor jotea, eta gratis es, pato mekoen yukai, bale, hor jotea dira. Sin más. Neto, algo? Espera, <coughs> no sé, esto es, que vamos a portar nuestro programa de arena a un concierto, ¿no?, que, que se hace del pueblo para el pueblo, y apoyando una casa justa, ¿no?, y en el que no enta, que se hacer ofertas musicales, Incluso que innovan, ¿no? Eh, y ya está. Eh, se tiene en cuenta hasta la opinión del músico, en un momento ¿no? Entorado, ¿no? Cosa que es de agradecer en un contexto de estas magnitudes. Y nada, que vaya a la piñada, que apoye todo el mundo y que vaya a la tocho 10 con muchas ganas como las que tenemos los músicos, ¿no? Baezakia, galderaren badogelin baduzue, aguruna pregunta? Ba, hagi handa ipamu batzako <coughs> eh, gorto zeio buruz, edo bedera aziko magoz, atortzu bedera aziko magoz ari buruz Nola izan gure, zer espero da ato, ato, ato, ato, ariburuz, pero, no, Bueno, ba, aurtengoa, azken nengo egunetan erigarena, aipatzenari erigarena, ez? Azieran, eh, erabilinei geno ez zoil, <coughs> nola ay, trampolin bezala, margarrenerako. Gure azerako asmoatzen zerbitzi kiagoagitea azkenan norela gelditu zaigu, kristaun kartela eta badakigu ja harrera oso ona, bueno, dendaren aldetik oso ona izaten ari dela eta badakigu ja arrakastatua izango dela, ez eh? alde horretik zerrerak saldu dira oso ongi. Beraz dea ja, esan dezakegu milaka lagun etorriko direla gauda arratzalean, bueno, lurrak utzi usten baldin badu ematen du bait eta eta jakina, baguo oso pozi gaude eh, aipatu dugu, ez, errepikatu dugu, ba, egoerak behartzen gaitu esportzu guztiak egitera, eta gaurkoa ere, plataforma izan beharrean, ba beste atortzu aurrekurtetakoa ba, bezain potentea, ateratzen bali bada edo potentakoa guretzako helburua erabal beteta, ez. E, gaurko manaleari buruz, ba, bueno, pff, asko egiten dugu, amartalde, lehen maiakoak, punta-puntakoak, eta mabior ordu musika etengabe, girona eta, eta Elkartasuna, eh? Zorida tortuk ezkintzen duena, pentsatzen du jendeak ezagutzen gaituela, eta innovazio gehiagirik ez, baina bai, bueno, antolakuntza horren aldetik, ba, legin guztia, oza, derbez alateratzeko eta mundu guztia, oz, disfrutatzeko, oz, luzean, zehar.